A fogadó egyik pillanatról a másikra bukkant elő a sötétségből. Redcliffe előre lovagolt, gyorsan leugrott a nyerekből az udvarban, és a gyeplőt az istánló fiú kezébe nyomta. Vigyázz rá! Adta ki az utasítást, és besietett. Előtte a poltnál, Lord Montagu épp heves ritába bonyolódott a fogadóssal. Hallgasson végig, kérem, ez nagyon fontos, szükségünk lenne! Magyarázta, amikor azonban Redcliffe-al fülénél fogva megragadta, és maga felé fordította, élesen felkiáltott. – Hogy merészeli? Szeli? – ordította Montagyú dühösen, és az öklével hadonászott. Redcliffe könnyedén kikerülte a csapást, és újfent jól megrántotta a fiú fülét, hogy végre odafigyeljen rá. – Merre van, Miss Cecily? – szegezte neki a kérdést. – Baja esett? – Nem inném, hogy önnek ehhez bármi közel lenne, uram! – újabb fölhúzás következett. – Aj, hagyja már abba, engedjen el! Ott van bent, és tökéletesen jól van! Redcliffe végre elengedte a fiút. – Várjon egy kicsit! Lesz önhöz egy-két szavam! figyelmeztette őt. A fogadós gónyos elégedettséggel szemlélte a történéseket. Én megmondtam önnek, barátocskám fordult, mondta József. Megmondtam, hogy hamarosan a nyomukra akadnak. Kérem, küldje ki az egyik emberét az útra szólt oda a fogadósnak, Redcliffe figyelje a kocsimat és incsele most már nem járhat messze. Odadobott egy pénzérmét, aztán berondott a szobába, ahol mi Cecili kivörösödött orral szerencsétlenül üldögélt a kandalló mellett. A zajra rémülten kapta fel a fejét. Radcliffe, Mit keres itt? – kérdezte kikerekedett szemmel. – Én ugyanezt kérdezhetném öntől, meg sérült. láttam a hintót az úton. Radcliffe tetőtől talpig végigmérte a lányt, hogy lássa, nem esette baja. – Nincs semmi bajó, szólalt meg Cecily halkan. A kerék még azelőtt kitörött, hogy a fará esett volna, így mindenki ébbőrel megúszta, még a lovak is. – Akkor jó, jöjjön, most megyünk Londonba – sürgette őt Radcliffe. Nem, nem megyek. Makacsolta meg magát a lány. Nem kell azt tennem, amit mond. A nővére helyett jöttem ma ide, jelentette ki Radcliffe, miután a türelmének legutolsó mozsáját is összekaparta. Arra nem gondolt, mennyire aggódhat önért? Mintha érdekelné, mi van velem, keserget Sessi, majd egész testében remegve felállt. Csodásan alakította a szerencsétlen áldozat szerepét. Nem törődik semmi mással, csak a bálokkal, az udvarlókkal, meg. meg meg azzal, hogy megoldja a családjuk anyagi gondjai, hogy önnek legyen tető a feje felett? Cecily erre és pontosan olyan elveszett gyermeknek tűnt, mint amilyen valójában volt. Nem tudtam, mi más tehetnék, kesergett. Kitty-vel néha olyan nehéz beszélni. Én próbáltam. Na jöjjön! Redklif hangja ellágyult a lány láttán. Azt hiszem, legjobb lenne, ha még egyszer megpróbálna beszélni vele. A kocsin visszaviszi Londonba a szobalányával együtt. Montagiu itt marad, nehogy hírbe hozzák önt. Soha senkinek nem kell tudnia arról, ami ma történt. Cecily reszketve bólindott. Miután így megállapodtak, Redcliffe elment, hogy szerezzen neki egy kevés forró teát, amíg a kocsira várnak. Ezek után Montagiu vos síhetett, aki az ajtónál átsorgott és szemlátomást összeszedte minden bátorságát. – Ide figyeljen! Nem viheti magával mi Cecilit, kiáltotta nagy hangon. – Akár emberrabló is lehet. Mit tudhatom? Nőrabló, ezt nem tűrhetem. Ne kiabáljon, szólt rá Redcliffe halkan, de határozottan. Már így is majdnem helyére hozhatatlan kárt tett a hölgy jó hír nevében. Kérem, ne tetézze a bajt. És most figyeljen rám. Figyeljen. Ma éjjel itt marad. Kivesz magának egy szobát, és senkinek egy szót sem szól arról, hogy mi Stabert itt járt. Mondja azt, hogy egy rokonához készült látogatóba, amikor a kocsija megrongálódott. Nem akarom, hogy mi szeszli jó hírén foltessen. Montague nagyot nyelt, majd Némán bólintott. A pomádéval magasra fésült tincsei bánatosan konyultak le. – Szeretem őt – mondta egyszerűen. – Nem akarom, hogy bármikor bármi rossz történjen vele. – Akkor örüljön, hogy még időben ideértem – jegyezte meg Redcliffe, És most induljon. Lawrence egy órán belül odaért. Minden bizonyal alaposan meghajtotta a lovakat, hogy sikerüljön, de ő maga a fáradtság minden jelenélkül felügyelte a lovak cseréjét. Redcliffe lovait ott kellett hagyniuk a fogadónál, hogy kipihenjék magukat, és Redcliffe tudta, hogy ennek Lawrence nagyon nem örül. Valóban, az inasa szórós szemmel és éles nyelvel oktatta ki az istáló fiút az állatok megfelelő gondozásáról. – Holnap visszajövök? – hangsúlyozta Lawrence. Addig hadd pihenjenek, nehogy bárki másnak odaadja őket. – Ezek a lovak értékesebbek, mint a maga élete – fenyegetőzött. – Elég lesz, Lawrence. szólt rá Redcliffe. – Ne feled, most ők tesznek nekünk szívességet. – Hm! – méltatlankodott Lawrence. Redcliffe felsegítette mi Cecilit és Sallyt a kocsiba. – Jobb lenne, ha ön is beszállna, uram! – jegyezte meg Lawrence. Semmi értelme, hogy mindketten megfázzunk. – tette hozzá vidáman. Redcliffe lova is ott maradt a fogadónál, hogy pihenjen egyet a társaival, de a fogadósnak nem volt másik lova, amit odaadhatott volna. És igazság szerint Redcliffe amúgy is örült, hogy egy kicsit felmelegedhet a kocsiban. Jó sok szívességgel tartozom már neked, mondta a fiúnak. Ha megemeli a fizetésemet, azt elfogadom. Vágta az inasa vidáman. A kocsiban Miss Cecily elbóbiskolt, Sally viszont éberen bámult ki az ablakon a sötétbe. Nagy szerencsé, hogy Miss Cecilynek nem esett baja, szólalt meg. Örülök, hogy épségben hazavisszük. Sally ma igazán kitett magáért. Dicsérte meg a lányt Redcliffe és elnyomott egy ásítást. Igazán állás vagyok önnek, és biztos vagyok benne, hogy Miss Talbot is az lesz. Sally bólintott. – Egyébként miért éppen hozzám jött segítségért? – kérdezte kíváncsi a Radcliffe. Természetesen helyesen cselekedett, de miért én jutottam először eszébe. – Nos, Miss Kittyhez nem tudtam volna időben eljutni, pedig ő egy szempillantás alatt mindent helyrehozott volna. – jegyezte meg mindegy mellékesen. Redcliff ugyan kétségbe vonta nem kevés kár örömmel, hogy Kitty nála jobban oldotta volna meg ezt a helyzetet, de visszafogta magát, és nem mondta ki hangosan. És megbízik önben? – Tette hozzá Sally, összehúzott szemmel fürkészve a férfit. Azt hiszem, nagyon is megbézik önben. Amint kiléptek a házból, mintha előre megbeszélték volna, Archie, Hinsley és Kitti egyszerre futásnak erett. Nem hallatszott, ugye, hogy bárki a nyomukban lett volna, ők mégis lóhalálában rohantak végig az úton. Kiszaladtak a kapun, aztán bepréselték magukat egymás mellé a bricskába, majd Hinsley azonnal a lovak közé csapott. Mire az első sorokra értek, már senki sem tudta volna útolérni őket. – Ez meg mi volt? – vont a kérdőre Kittit a kapitány. – Megmondtam, hogy maradjon a kocsiban. – Ott is maradtam, de aztán úgy láttam, hogy nem jön vissza – tiltakozott a lány. – Ez szemen hazugság. – Mi Stelbert? Le akarta lőni Stelbert? – szólalt meg Kában Árcsi. – Dehogy is? – háborodott fel Kitti. – Adja ide a pisztolyt! – szólt rá dühösen Hiszli, és ki is kapta a lány kezéből a fegyvert. – A mindenségit! Van egyáltalán fogalma arról, hogyan kell bánni vele? – Nos, nem igazán, ismerte be Kitti, de úgy tűnik önnek sincs. A pisztoly nincs is megtöltve maga tök Megnéztem, amint bement. Ön komolyan a seregben szolgált. Ó, oh, Istenem! szitkozódott Hinsley. Szentséges Isten! Ott bent viszont csapdába estünk, folytatta Kitti, miután a kocsi biztonságában kezdte visszanyerni a megszokott Úgy Úgyhogy nem volt más választásom, mint komolyan megfenyegetni őt. A kapitány harsány hahotában tört ki. – Hinsley? Hinsley, miért jöttek el egyáltalán? – kérdezte elhaló hangon Árcsi. – Hogy megmentsünk, – felelte jókedvűen a kapitány. – A teljes csődtől. Bár be kell vallanom, ez az első alkalom, hogy bárkit egy hölgyel karöltve mentek meg, de el kell, hogy ismerjem, kiválóan Mr. átmisztábböt. – Hadd mondjam el, hogy ön is elismerésre méltón viselkedett, drága uram. Árcsi kezdte azt hinni, hogy mindkettőnek elment az esze. – Talán átvehetném a gyeplőt. Szólalt meg óvatosan, amikor az úti megint hangos nevetésre fakadtak. – Inkább ne, drága barátom! Érzem rajtad, hogy alaposan felöntöttél a garatra! – felelte Hinsley. – Minden rendben? – Azt hiszem, igen. – felelte bizonytalanul a fiú. – Csak olyan ostobának érzem magam. – Azt hiszem, Szebbin mégsem a barátom. – Nagyon sajnál a Kitti Kitty hangjában őszinte szánakozás érződött. A fiú ráemelte a tekintetét. – De miért jött el, értem? – be kell ismernem, nem tartom igazán helyén valónak. Muszáj volt eljönnöm, felelte a lány egyszerűen. Akár helyén való, akár nem. Ráadásul a bátya elutazott Devonsőrbe. Ki más jött volna Kedvesen a fiatal emberre mosolygott, akiben különös bal támadt. A mindenségit, ez a lány még mindig szerelmes belé. A viselkedése igen furcsa, még ha így is áll a helyzet, de a jelek egyértelműek. Árcsi meg volt győződve róla, hogy egyedül a szerelem lehet az oka annak, hogy kitti utána rohant. Néhány hónappal korábban még belepirult volna a gondolatba, most azonban arra a kellemetlen felismerésre jutott, hogy egy csepet sem örül neki. Többi már nem gondolta, hogy ők ketten összeillenének. Végtére is ez a lány pisztolyt fogott a barátjára. Igen, már tudta, hogy a barátjának becstelen szándékai voltak, de akkor is. Nem nekem való, gondolta komoran. Az ember nem azt várja a feleségétől, hogy első szóra lepoffantsa őt, vagy legalábbis ezzel fenyegetőzzön, ami nem sokkal jobb. De, gondolta rémülten, hogy utasíthatna el egy ilyen mindenre elszánt hölgyet? Kitti a végén még őt akarja majd lepoffantani. Árcsi kimerülten dőlt hátra az ülésen.